مستنبط کیږي دې په ذریعہ باندې وا هو علم او ذا هغه ملکه ده مستنبط کیږي دې په ذریعہ باندې په دې شان سره بي دا ملکه سببه قريبا بزات سي چې دې مستنبط کیږي هاغه احوال امور عارضه لفظ عربي طرف او امور يا رضا لفظ عربي ترا قاري ز كارکاي ماتين د يل ميواني انداما خالل ماتين तारीफ د يل ميواني ليك د دې کړه لفظ د علم ل قابل توجوه دایو پرا په انوان ځانې کې ذکر شوه او دا به نو اوزا علم اللفظ جبارا راغي وهو علم جزا جبارا راغي رزينة مسائل اقلي ممالكا اقلي او تطبيق اقلي تسدري وارد الكنسي جا علمنا مراد علم لغوية غصالي نشي علم مدون دي. علم صلح مدون اوار تستیسی کنا یو حفو لغویی ایرم ذکر دے زندس آده ایر تیو علمونان چه کم منتیسی علم نیلغوی سورت حاصلہ یا حصول سورت حاصلہ حادی دے گیا نسلی و دینا مدون بی بیاویت نساقلی مستائل یا تستیب بیت مستائل اویا ملکا تو اقلاق زندسی برابر کردائی بارت من گملا پوش آده شد احدیدید اینا تمام سایل واقعی دیره مزایو کلا هل تر ایل محننن ساوستید سایل اودتر ایلم نم ساواغم شو برا برشو ویو رپو و سرنه لگی سکا ما سبب دی معریفت چیده او سبب دی استنباد دی اخوال چیده واغب ملکه دا و مسایلو اندیدی شی متقلیم بیجنی اما مسائل غذریا نه بي دي بلکې زموږ لکي غذریا تي بي دي درانه وان سره لغي ته تصديق کړلي دا بو نمک تراله گیونو مخ ته ترڅ کنه لغي خاص مسائل او ضد تاخلي تصديقو وفر سره لغي نو وو غو علمون دا غا مسائل تصديق دي بغه مثال شرید تصدیق ولله ایو ربوسره ما با سره تللی ستالځیک ته تصدیق راځي د دې پزریه باندې دا تصدیق په سریه لټا د تصدیق شي تصدیق په سریه لټ دا روانه ترمنه لګی نام باه مالاکلی قال <سؤال> المولانا مولانا, مولانا صاحب مالا مالكالي فبارص ارفو بين كل الذي علم المولاني نصائل مسائل مسائل مسائل اولشان تصخلي علم من علم بين المولاني نصائل ده ملكه ما الله مسائل ملکی اگر چې ور باروان سره خوله لګیلہ وایې لم یورفو دی یورفو به یې سره لګیلہ ځکه مالکه سبب د چا ته مارې فتا ما باستر ما قبر ترنه لګی ما باستر لګی خو ما قبر ترنه الجواب بیاون الملك الوهاب اول جواب ذره علم نه مسائل خپل داخله او چې په مسائلو غډې شي نو ملکه پیدا او چې ملکه پیدا نو معرفت راشي سره دمر شوتې سببې باې ده او هو هو علم دا مسائل هغه مسائل لي چې معرفت راځي په سبب ددي مسائل باندې داودي مسائل په دي شان تر چې په دې مثایلو کې اشتغالو کې نو پیدا<body> دجستې او دا غي په ذریعہ او به استنباط د احوال وږي صرف لوک ونه تا کې لکه په نور څه جی دورا شو چې لکه د مالکه په پیداکي کې بچا باندې مثایله که بار بار بار بار څړې و چې مسلمانېه معرفتې دا ګټه دا فائدې دا مسلمانې معرفتې دا ګټه دا فائدې دا چې قرآن مجید کې حديثو کې ویل مسلمانې معرفت راشي څړې بداګه وخت معلومات ول شي کنه به بیا به هغه شي کنه شي چې مساله ته نی یاده دا زه تاسو نه یو پښک کومه تاسو جواب را چې یو سړي ته د سر په قوانين نی یاد درې درا کول شي نه شي ها کول شي چې ګړدان وطن نه یاده ماغه شي نشی بیجنگلی، درخوا مسائل لگانا، چه مسائل یاد شی، ویجراوشی نو ملکس شی. سمیت تن عملاب تا سمجھو، اے رب بھولو سمجھنا، با چلو، صرف دورو شوچی باس سبابی سوشو، بایش، جو جواب داردی، شیزد دا علم و نمورد ملک آلم، تاوی محباستر لگی خوما قبل سانا، او با لگی اس تا خیل دا با تو امان اکن، تا اپلار بیم منی تا خدا دی، علم و معنی اسم زائر ذکر شده دی، سر زکر شده؟ دیا و تا هو زمین راجی شده، دیا علم و نسم زائر ذکر شده دی، من سره د دې چلولې کول غواړم چې چلول شکایت لکه ولادت چلول کېږي له کل دوکې دي دې چلول لم مونږ د صنعت استفاده سره کول دي چی په مدار سره ذکر شي او امانته والاج زميرو ته راځي شي بل مانته څه کا دا چلول لم مونږ کې خود صنع بي ما او ما چه پل تی پل دمانی پننر خصنی که دام اونانه ده. خبر <سؤال> بانه پویگی که نو پویگی. بلتا <سؤال> <سؤال> منگا ارتکاب کو د سنات استخدام. سنات استخدام جو تسمه ده. سنات استخدام مشهور سنات استخدام خیر مشغور. سنات استخدام مشهور ده ده. شیش اسم زایر سر ذکر شیو مانته والا چې شید سره سر ذکر شو بلا ماناتي. خیر مشعور یو که سمدا دی چه یو اسم نی او وقتا دو زمین رو نسو شو راجی شو یو زمین دی یو مانوالا پا بل زمین دی کوش دی او خیر مشعور دامنی چه زمین سرطنی یو مانوالا چه ورپس دی بیا اسمی ذکر شوی دی با دایر سرطنی بلا اولتان اکس دا مشعور اکس دکنی ګون شوې علم المعاني کیسه ظاهر ذکر او نمو او استمتا علم م. هو زمين راجي ک علم علم چې هغه استیزم ظاهر نمولک شو سنت استفاده ګون هو هو د مسائل دا علم المعاني دا علم دایو ملکدا دا اوس چې ملکدا نو موږ او کو څو دائم مانی او ملکه در یعرف به چې په جندلې چې پدې سره یعرفو معرفت معرفت علم نه اوله هم تصور د هم تصدیق دی سو کوله چې د دینه بواخې څه تصور دی وا دائم مانی او تصور دی یعرف به چې بس مو تصور کېږي په دې احوال د لفظ متو په یو آن کې دا ټول کتاب متصور کا څه کم د څه کمنو عالم نه مې مانې شو نه ها په تصور میزان بادشاہ کو چې تاسو د خپل ستېدم مړ وایم په تصور کې هوښه ویما لکه و تاسو لکه ستاسو تصورات کولی کې ما شاء الله بیا په څه ما قام چې وګمره او پیلې صورتو سورات تللې دي ته وایم يو او دات کمنو دی جاي دا طالبان ځله څنګه نو سرمون اسمان جوړی لګا کله کینی مدرسې جوړې کله چې کمنو په سالم دنیا شری نظام شي داسې چې کله دې امیر المؤمنین شي کله چې په اپارمی سټاب شي کنه غریب جوړای ته کینی بس اپار ته تصورات شي لکه تاسو وراتې له دا تصور وته وو کې تتصور لمشو لا کلم معنی صرف نمند د احوال او د چاشو تصور شو جواب دل ته ذکر د مطلق مراد ته مقید دي شیا تصدیق دي شهري امروانه کوي شیا تصدیق ته مراد دل تر تصدیق نه فقط سمنوي تصدیق هم نه یعنی صرف معرفت د احوال او صرف تصدیق کول به د احوال دامن مراد څدومره ته تصدیق وکي چې او مسلمانانه ماري پراشنه دا وایي دا ایلم نه دی وایي بلکې په دې سره چې ته د احوال د لفظ عربی استنباط وکي توکي استنباط یره پاغی سره او پیژني چې دې سره د مطابق تر دې په دې مطابق تر دې د حال سره او په دې سره چې کمنو مطابق نه ګرځید د مختزل حال سره تر تکي ذکر د معرفت او مراد دا اغه مالاکره چې مشتمبد کړئ د دې بدیریه باندې احوال اللفظ العربی احوال اللفظ العربی احوال جمع ده حاله او موږ مليو چې د حال مضاف الیه متکلم راشی مخاطب هو ربماند امر دای راځي او چې کله مضاف الیه لفظ راشی ربمار د امره عارف راځي دلتا د احوال و مراد امور اړیدی هاو امور اړیدی کی چاته لفظه عربی ته لفظ چاته عربی ته دا علم چې دی دا پهنا اوختو کې تلېږي دا فارسی کې چلیږي دا اردو کې چلیږي او کلیه هي چې انګلیش کیمو چلیږي فارسی کې چلیږي چلیږي او چون کې دغه علم وضع شوی دی ریلم با وضع شبی نه د پاره د خاره کول د اعجاز د قران او قران څه کوي عربی کوي څه کې دا لفظ مقید کې فقید عربی باندې دي لینو دایلم په نور او نور کې په نور لغاتو کې څه کې دا ال عربی قید د اختراص د پاره نه دي چې ګني عربی کې چاليږي او بلې جبه کې چاليږي نه خدا ما وی وجه صرف د قدم چې دا, دا وضع شو د پاره د دې چې خاره شي کې د قران مجید اچھا یوره په به معلومات چې موږ ته لفظ عربي امور چې اړیږي چې قانون لفظ عربي ته سوال لفظ عربي ته اعراب او بنا اړیږي هغه امور معنی دا لفظ عربي ته اعلال اشتقاق ادغام داسې کیږي اړیږي قام لفظ دا څه شوی الممانيده صرف طواجي اغالم تش بيدندل شبدي صراحوال د لفظي عربي احوال د لفظي عربي ارابه بناندي ايوال احوال د عربي اشتقاق عدم اشتقاق ندي احوال د لفظي عربي جار حمت رخوت شدت ندي ولي <تصفيق> جانا القلام ندي جواب التي بها يطابق مختزل الحال مطلق احوالها اظ مطلق احوالها بلك اغ احوال ها اغ احوال صراط ها ابوار صراط التي ارى مطابق شد مختزل الحال ترى واغ احوالك كما نور التي بها يطابق مختزل الحال څه دغه د وجنه یو تابع کو یو تابع لفظ مطابق قرضی مقتضل حال ثلاثه د مقتضل حال ثلاثه کله یو ترجمه وا بنا برمزه ظاهر او دیمه ترجمه وا بنا برمزه تحقیق توجه کیجیه موږ د ترجمی ترجمه په طلاغه لګی اب کده پته لګی دو ځایاره پته پته سے لګتیه پته والے کا اوس پره پته لګی ای تو بغداد ته ورغه ما زو ترجمه سو د حالنا مرادو احوالنا خصوصيات زائدا خصوصيات دې او د مسابقتنا مرادو استعمال څه شی استعمال صحیح ده نا مخاطب منکرو مخاطب سو ممکن حال د مخاطب انکار حال د بنابر, توجہ. بنابر حال مخاطب انکار بنا بر بنابر ظاهر حال حال د مخاطب سو انکار تقاضه کوله ده څه شي تقاضه کوله ده څه شي سلام تقاضه کوله ده شي ای دې صحیده یې دا دا د لغت ریګ باندې په پخلا خبرې ریډي تأکید دا څه تا کلام راوړو ان نزيدن قائم دا د پیش کو مخاطب منکر ته مخاطب چا ته منکر دا ان نزيدن قائم لفظ عربي شو لفظ څه شو؟ دې مشتمل شو په کې د تأکید باندې خصوصیت زیاده وګی تأکید شو ان پاهې سوه شو مشتمل شو او دا دافه مطابقو دا کې مطابقو د مختلفل حال سره حال د مخاطبم دا غوښتل دا څنګه خوښتل یو کونو څه استعمال شو د کلام د متقلم په یو کې جزې باندې چې هغه جزې مطابقو هم موافقو د مختلفل دا ماده به داسې څه وګنوو ماده به د سوا څڅد د کلامي څه د کلامي کولي دي څه د کلامي کولي دي کولي دي با کلامي څه د کلامي جزيل مخاطب تکلمنه په کلامي کولي باندې څه د ویلوګه د حال د مخاطب خصو غفتل دي مخاطب حال له انکار کلام څه د مخاطب حال له څه انکار انکار باندې انکار تقاضا رسي شي کوله انکار <انتص> تقاضا رسي شي کوله انکار تقاضا رسي شي کوله د کلام مؤكد کلی کلام مؤكد کوم مطلق کلامي مؤكد هغه تقاضا یې کوله تاسو ته تاکید تکال نه کوله بلکې د کلامي مؤكد کلی واکه غبل قسم تاکید شي کپې نو شي کپې نماو شي چې پارتیا کوچی په تا قزاې کوله د كلامي موکد كلامي تا راوړو یو کلام چې ان زیدن قائمو دا جزیره دا تا یو کلام څه راوړو ان زیدن قائمو دا مو اقد ده کنه دا کلام موافق شو د اغه کلی سره چې کلامي موکد او غسر شو اغه ختم کلامي موکد او تا راوړو کلام موکد استاد کلام او هغه حال د مخاطب کم کلام غوښتل <سؤال> او <سؤال> هغه سوس برابر دغه په ازله تحقیق ته ترجمه وا مونږ وايي تحقیق ترجمه او لارې زموږ د ظاهرنه ودا ودا د استاد په واده درته راغله هغه د اړ چې مطابقات ته او نسبته مطابق وړي فق وړي سبب د مطابقات وړي د اړ وړ بې او باندې موغایي او پک پک سبب د مطابقه مطابق مطابق سبب خو سبب د سبب کست ائی استاذ دجی مطابق مطابق سبب خو سبب دګری وړه خیر دی یو ولنه خیر خیر راښو ما ده لا ما ده ویل لا ما من ظاهره على ميليو شه اجتمال لكلام المتقلم لبيوقيدي جوزي اجتمال لكلام المتقلم لبيوقيدي جوزي درس تادي جوزي شه خوخة لأخير لنا حال ده. مخاطب ده ده؟ حال ده مخاطب انقارو خوخة سوف تاكيد خوخة سوف تاكيد رجوع کلام د متکلم مطابق به کو کلام د متکلم مطابق او موطاب پخ غتاتیکو سبب څه شو تاكيد تاكيد سبب د موتابقه څه شي سبب د موتابقه تم دک کتو تاكيدو ميزه مزهربانی سبب د موتابقه ګورا یور په بها پیجندې شګدې سره احوال د لذيری الې چې هغه وای ها په سبب کدي احوانو او د احوانو د کلام د عربي مقتضى الحال د مقتضى الحال تر دغه مقتضى الحال تر نقر مقتضى الحال او څه شی د دی په نیژبانی مقتضى الحال او انکار مقتضى تاکید مقتضى الحال او تاکید او د دی تاکید په ودی کلام سو وګرځیدو مسابق وګرځیدو سبب د چا شو بیه که نه ب ها صدا سبب د شو مطابقت شو له طرفين یو مطابق او بلو مطابق هه مطابق کله ذ یعربی شو یعنی کلام متکلف مطابق مختزل خالق او سبب د مطابقه غا تاکید شو کنه دلته و سبب د مطابقه کوم تاکید او مختزل حالم تاکید د سبب د مطابقه او مطابق د څه شي او تراشه مزه به ظاهر مذهب لا مذہبی تحقیق کلام د متقلم مطابق دی دا وړو مذہبی کې اوسان دی د حال د متکلم سره اختلاف دی کلامي په حقیقت اړیغه اختلاف د کلامي په حقیقت دا کلامي د <مع> دیدو متکلم موطا بي او د اساس شه <مع> <مع> کلامي کلی موطا په محض کسب د مطابقه سره دی تاکي احوال دی کلام مطابق خیر سو مطابق خیر څو سبب مطابق مطابق دیوبل مشوځو پیل ځار شو همدام زه په اولاره د اغه ما ځبنا دي زای کی هغه پاتاله کیدا بیا یو تاب